А що б то було, приміром, моєму батькові там, на Тимощівщині, захопити десяток другий десятин? Коли сам управляючий графині Андреєвої казав, бувало, «Антон, купуйте землю, зробим гішефт, не прийдеться вам більше, як по десятці, їй бо». «Го, – каже батько, – на чорта мені та земля, я й своїй не дам ради, Фу, бо дай тебе нечиста мати взяла, і то не бий». А що він мав тієї своєї? Дванадцять несповна наділу після панщини, на якій вже було їх трьох братів. Мій же батько мав сам чотирьох хлопців. Один з дядьків помер, один довго льокаємо пана Сангушки состояв, а на старість паню якусь приволік фраків усяких, лакованих штеблетів, годинників з ланцюжками і від країв половину ґрунту. Думав, пануватиме. Еге, допанувався. Хутко ж тиблєти на постоли зміняв, а фраки, так, мабуть, до цього часу мульжере в скрині. А не бійсь, різун йома, не бійсь, не прикупив замість фраків зайвої десятини. Тепер діти його чавляться, як оселець в боці. От які то наші батьки були, бо не було кому бити, або, може, вже панщина занадто їх забила». Нема в нашій Росії порядку. Нема й не було. Чехи через губу землю хапали, а наш мужик репаний, коли дістав той наділ, то так і скорус. Батько он наш три десятини на штирьох полишив. Недурно ми, дітвора, й голодувати мусили. Беріть, беріть, частуйтеся, ще чарочку. Бог, звісно, тройцю любить. Ну, сусіди. Прошу, прошу. І тут ще підлив... Григорчук випив, Матвій розчервонівся, і хоча сам не пив, мабуть, від одного захоплення сп'янів. Очі блеснули, рухи довжезних рук стали розкіші і швидші. Кулак не раз пристукнув поляді стола, а з чарка салою огірки підстрибували. Григорчук уже слухати не хотів, а рвався сам щось оповісти, одначе Матвій поки що далі тримає словом. Так ото є, дістали ми четверо-три десятини. Поки виросли, голодали, чужі ягнята, телята пасли, а потім у найми в каторгу до панів та чехів пішли. Щойно з п'яти пальців праці рук своїх вісім десятин докупили, хоча платили вже по сто карбованців. Легко воно тепер сказати, он чех дус, як дістав тридцять десятин – так і внук його ще тридцять матиме, бо то легко з капіталом докупляти. До того землі вони не ділять, а прикупляють, або йдуть між люди і вчаться, або якого ремесла, або на докторів чи інженерів. Не те, що ми. Три десятини на клапті шматуємо і тиснемось на них. А що з трьох десятин прикупиш? Звісно. І Матвій Хльостко злісно спльовує треба хіба так працювати, як я працював, що витягав собі кишки й руки, що спину поломав. А чи зажимчував в життю? Цигарки не викорив, чарки горілки не випив, чобота порадочно не зносив. Тепер он встанеш рано, так з постелі не можна стягнутись. А яка була сила? Був як бик здоровий, Десять пудів мішки носив і не чув нічого. «Ей, усе з'їли о ті криваві п'ять десятин, які ось тепер маю. Ну, але ще чарочку за здоров'я. Строїть, то щось довго нема». Випив. Григорчук вчепився на підпитку до Матвія, щоб і він випив. Матвій дав себе зломити і також випив, але забожився, що більше не буде, мовляв, характер такий. Григорчук згодився. «Так, так», – каже Матвій. Він захоплюється своїм просторікуванням. Всі, хто знає його, знають, що з Матвієм Балачка може тільки серйозна бути. Жартів Матвій не любить, а коли жартував, то невміло. Характер і тут, видно, противився. Батькам дурниця в руки лізла, не брали. Тепер от, що хоче роби. Завши я плачусь на батька і буду плакатись. Бити не було кому, а треба було бити. «А що буде от ще через пару років? Задайте моє слово, що, може, тисячі платитимуть, та землі не буде».